Årets Nobelpris i litteratur tilldelas amerikanen Ernest Hemingway som belönas för sin med kraftfullt mästerskap i gestaltade moderna stil. Som till exempel i förra årets bok The Old Man and the Sea, Den gamle och havet. Tidigare under året har Hemingway med flyg kraschlandat inte mindre än två gånger. Första gången rapporteras han som förolyckad. Och då kunde han läsa världspressens nekrologer över honom, men fann dem inte speciellt intressanta. It was something I did not know about until I read my obituary last January. I did not find it very interesting. Hur är då hans kontakter med Sverige? Hemingway berättar att han har några svenska vänner bland andra Ingrid Bergman som är en kär vän, men i Sverige har han aldrig varit. Jag have had many Swedish friends. One who is alive is Ingrid Bergman. She is a very true and dear friend. I have never had the good luck to visit Sweden, nor the northern countries, but I have traveled on the old Gripsholm, and a good ship is like a part of a country. I am very sorry not to be able to go to Stockholm now to receive the Nobel Prize, Hemingway själv är mycket besviken över att han är förhindrad att komma till Sverige för att motta sitt Nobelpris. Nobelpriset i kemi går till amerikanen Linus Pauling. Något fredspris utdelas inte det här året, men prissumman är den hittills största. 181 646 kronor. För första gången i Svenska Akademins historia efterträder en son sin far. Dag hammarsköld tar platsen efter sin far Jalmar Hammarsköld. Enligt riksdagsbeslut ska staten nu ersätta författarna med tre öre per lånad bok. Två öre tillfaller författaren, resten ska användas till pensioner och understöd. Ivar Loh-Johansson utger i år boken Stockholmaren och den engelska författaren William Goldings debutbok Flugornas herre, en infernalisk berättelse om några pojkars grymhet på en ö, diskuteras och debatteras. Och J.R.R. Tolkiens fascinerande bok om hober, alver och mörka ryttare, Sagan om ringen, ges ut. Skämttidningen Söndagsnisse Strix upphör den sista december som periodisk tidskrift. Den startades 1862 som söndagsnisse. Från 1901 var tidningsredaktör hans Zäta tidningens Hans Hetterström. 1924 slogs tidningen samman med Albert Engströms 27 år gamla Strix- som betyder uggla, det är vishetens symbol, och blev söndags Nisse Strix. Den får nu leva vidare som jul-tidning. Och tonåringarna får en ny veckotidning, Bildjournalen. Svenskarna köper 1954 över 37 miljoner seriemagasin som Fantomen, Stålmannen och Blondie. Läkaren Nils Bejeroth ger ut i battboken Barn, Serier och Samhället- där han går till angrepp mot de amerikanska seriemagasinen som översvämmar den svenska marknaden. Det blir startskottet till en debatt om att många av serierna är fördjugna och fördummande.